A campanha da vacina contra o sarampo começa nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro e prossegue até o dia 13 de março. Nós vamos conversar agora com a Gisele Petró, a diretora-geral de Vigilância em Saúde do município de Gaspar, para sabermos mais detalhes desta informação. Bom dia, Gisele. Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes. Isso mesmo, né? agora a partir de segunda-feira, dia 10, iniciamos uma nova campanha contra o sarampo. Essa campanha, então, esse ano, a primeira etapa, né? elas acontecerão em duas etapas. A gente vai ter duas campanhas de sarampo durante o ano de 2020. A primeira agora e, posteriormente, lá no mês de agosto, a gente terá mais uma etapa da campanha. Segunda-feira, dia 10, começa, então, a primeira etapa. É importante frisar que Santa Catarina, então, estendeu a, a idade, né? A princípio seria apenas até os 29 anos, mas aí o, o Estado de Santa Catarina prorrogou, então, para que a vacina seja estendida para pessoas até 49 anos. Gisele, a que se deve essa prorrogação? da idade temos, vem vivenciando muitos casos positivos de pessoas jovens, né? Jovens no sentido de que o público mais é, acometido do sarampo, geralmente são crianças, né? Na primeira fase ali da, da idade da infância. Só que muitos dos nossos casos positivos agora em 2020, que já são perto dos 400 aproximadamente, foi verificado então público jovem, né? Entre 20 e 40 anos de idade está aparecendo muito caso positivo da doença. Por Isso, o Estado de Santa Catarina resolveu colocar então a campanha então entre as idades de seis meses até 49 anos de idade. Diretor, em 2016 o Brasil havia ganhado já o certificado de praticamente ser erradicado o sarampo no país. A que se deve essa volta dos casos de sarampo, especificamente aqui em nosso estado? É, a gente percebe, né, que infelizmente ali, meados de 2018 para 2019, começaram a entrar no Brasil muitos casos importados de pessoas, de países vizinhos ao nosso sem histórico de vacina e já trazendo consigo então o vírus do sarampo. O Brasil, ele pode se orgulhar, né, é um dos poucos países que apresenta um quantitativo muito grande de vacinas é, ofertadas principalmente pelo SUS, são em torno de 19 que a gente oferta aos nossos brasileiros, né aos nossos munícipes e a gente sabe que nos países vizinhos muitos dessas vacinas não fazem parte da rotina. Em países mais desenvolvidos, todas as vacinas para Estaticamente, elas são adquiridas através da rede particular, né? E não pública como é no, no Brasil. Então, devido a isso muita imigração, muita migração e o vírus foi reintroduzido no Brasil e de lá para cá a gente tem tido números muito altos de sarampo. Diretora, vocês têm algum conhecimento existe algum registro informação sobre a entrada do vírus do sarampo pelos países do Mercosul, que o sul do Brasil faz divisa com o Paraguai, Uruguai Argentina, onde as pessoas vão de carro e aí, não sei se vocês têm uma informação de que se existe um controle sobre essa vacinação na entrada desses turistas. Até onde eu sei, infelizmente isso não existe, né? O que a gente percebe que, né? E toda a ministério da saúde é, se programam nesse sentido quando há um alerta, né? De um possível vírus entrando nesse sentido. Agora, assim, a nível de fronteira é difícil, é difícil acontecer ou ter um profissional lá da saúde, né? Para verificar a situação vacinal, principalmente entre os países aqui do Mercosul, não existe essa cobrança, né? De carregar a carteirinha de saúde de vacina junto Por exemplo, então é uma coisa muito improvável que aconteça, né? Diretora, e Gaspar apresentou algum caso de sarampo nos últimos meses? Não, a gente não tem tido notificação para sarampo no município de Gaspar. No entanto, a gente sabe que nos nossos municípios vizinhos aqui, como Brusque e Blumenau, já se tiveram caso positivo, né, da doença. Então é importante frisar todas as precauções que a gente deve ter referente ao sarampo. Nós conversamos com a Gisele Petró, diretora-geral de Vigilância em Saúde de Gaspar, nos falando sobre a campanha da vacina contra o sarampo, que começa nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, e prossegue até o dia 13 de março. Da diretoria de Vigilância em Saúde, Gil Dias para a Rádio Sentinela.